Lepo pozdravljeni, jaz je Tanja Cvitko, predsednica društva PRISMA. To je mlado društvo, ustanovljeno šele neke mesecev nazaj. In sem vesela, da ste prišli toliko, kot vas je prišlo danes. Slišali boste tri predstavitve z področja cyberpanka, to je podžanr znanstvene fantastike. In sicer en referat splošno o kiberpunku, Gregor Vuga je nažalost odsoten, e, imeli so eno tragedijo v družini in ni mogel danes priti, zato bom jaz predstavila njegov referat. E, na to bom jaz predstavila e, številko Hrvaške z via Sirius, v kateri e, so predstavljene cyberpunk zgodbe in na to bo Peter e, predstavil kiberpunk na japonskem in sicer na področju z e, področja animejo in manga. Zdaj pa kar začnimo splošno o, o kiberpunku, torej Gregor Vuga, uh, a ja, še to, uh, vsi trije prispevki, ki jih boste danes slišali, so drugače v obliki člankov objavljeni v glasilu društva Prizma neskončnost, tako da si jih lahko potem podrobne preberete, če se zamete glasilo. Torej, kiberpunk je uh, novejša podzvrst znanstvene fantastike, ki se razvila v 80-ih letih, čeprav njeni uh, začetki segajo tudi deset let nazaj. Uh, uradni začetek uh, kiberpanka je roman Williama Gibsona Neuromancer, Neuromancer iz dan leta 84. Sam izraz je sestavljen iz dveh komponent, kiber, seveda kibernetika, po slovarju TUIK je kibernetika, moderna znanstvena panoga, ki preučuje in primerja komunikacijske in nadzorne mehanizme v živčnem sistemu živih biti in zapletenih elektronskih strojev. Se pravi, kibernetika implicira ta znanstveni vidik samega podžanra, ti ni cyberpunk zgodbe brez nekega tehnološkega čuda, brez neke tehnologije, ki pač v tej zgodbi nastopa. Tako so uh, liki v cyberpunku hekerji, kurirji nekih pomembnih informacij, zasvojenci z igrami uh, in je moč uh, v rokah tistega posameznika, ki ima več informacij. Punk uh, implicira socialne tematike žanra, Se pravi, to je svet, ki ga vidi in kritizira punk subkultura. Gre za nepravičnost družbe in za ta neki razkol med tem, kako bogatejši in močnejši vedno zatira slabšega in šipkejšega. Opravičujem se, ker ni šumnikov. Um, to je citat Brusa Sterlinga, ki je. Uh, zelo znani cyberpunk pisatelj. Zdaj bom malce razložila to njegovo misel. Cyberpunk slika nasprotje med to neko visoko futuristično družbo, futuristično aristokracijo in megakorporacije, ki so tipičnost pod podžanra. Na drugi strani pa imamo malega človeka, marginalca, Panker je ja, narekovajih, ki je antijunak, večinoma je heker, računalničar, kriminalec, upornik in vse tisto, kar spada v področje panka. Se pravi, mali človek, ta recimo podgana, išče izhod iz tega sveta, v katerem je ujet svet megakorporacij in vsega tega, išče izhod v obliki drog, ali v obliki kiber prostora oziroma virtualnega prostora v angliščini cyberspace, to je izraz, ki ga je skoval William Gibson in se ta mali človek, ta antijunak je kakor laboratorijska podgana za preizkušanje drog in spajanja mesa s kibernetsko tehnologijo. Namreč kiberpankovski junaki gosti imajo neko tehnološki neki gadget vgrajen v svoje telo, ali je to uh, neki čip ali karkoli in zato tudi danes jaz imam uhanes diodami, <laughs> da vam ponazorim uh, ta vidik. Cyberpunk je kot poem, je prvič uporabil Bruce Deskev v svoji kratki zgodbi napisane leta 1980, izdani pa leta 1983. Izraz je pa uveljavil založnik Gardner Dozoa, o katerem bom pozdneje povedala eno zanimivo anekdoto, ki je v svoji, in ravno ta založnik, on je bil urednik najbolj znane svetovne, oziroma ameriške in seveda svetovne, znanstveno-fantastične revije A of Science Fiction, še pred kratkim se je upokojil in je seveda skozi to revijo vedno znova uporabljal ta poem, izraz, termin in se je tako uveljavil v znanstveni fantastiki. Še pred tem, oziroma še pred letom 83, ko se je pojavila ta kratka zgodba, je obstajalo nekaj del, ki so vplivali na nadaljni razvoj cyberpunka. In sicer vsem znani Blade Runner posnet po literarnem delu Filipa Dika ali Androidi sanjajo električne ovce. Medtem, ko se literarno delo recimo ukvarjalo s tem nekim širšim spektrom, v njem je pomembna in religija, in ekologija, film, sam film pa zoži to tematiko, iz knjige obdrži temačno atmosfero, distopično vizijo prihodnosti in ta odnos med človekom in tehnologijo. Drugi pomemben film, ki je nastal isto leto, je Disney film Tron, kjer je prikazan virtualni prostor in grafično je prikazan računalnikov, software in tale insert, je znameniti zaradi gonje teh svetlobnih avtomobilčkov po koordinatnem sistemu in že samim, samim, samim tem spodbuja v nas besede, kot so matrika, svetleča mreža, logike in tako naprej. Na razvoj cyberpunka so prav tako vplivali, Noir filmi in postmodernistična proza. Zakaj noir filmi? E, noir obdobje je bilo prvo, ki se je zoprstavilo moralnim pravilom Hollywooda. Šlo je za neko moralno dvoličnost, e, uveljavilo se oziroma uporabljalo so se urbane vsakdanje lokacije, kavarne, nočne ulice, po katerih se je, kot se je izrazil Gregor, autor referata, ulice, po katerih se je vela me, me, megla cinizma. To mi je zelo všeč. <laughs> uh, junaki noir filmov so samotarski, oni so odpadniki, marginalci, uporniški mladostniki. Uh, in vse to je prevzel cyberpunk. In so cyberpunkovski junaki, lahko jim rečemo, da so gverilci virtualnega prostora. Oni se borijo z svojo preteklostjo, za starimi dolgovi, Za prihodnost prihodnostjo, prav tako kot junaki noir filmov. Kar se pa tiče postmodernistične proze, v njej so bili značilni, oziroma so vpliv, vpliv imeli provokativni autori, ki so vedno zaplavali v svojih delih v amoralne vode. Nekaj jih bom naštela: B Ballard, Harlan Ellison, William Burroughs, ki so mešali resničnost in navidezni, navidezni svet. In to je v svojo okrilje prav tako prevzel Cyberpunk. Zdaj kot zaključek, začela sem z Williamom Gibsonom in njegovim delom Neuromancer, ki je označuje uradni začetek uh, Cyberpunk niževnosti. Gibson je z tem izrazom Cyberpunk označil abstraktni grafični prikaz informacij v virtualnem prostoru. In s tem V, v tem konkretnem času, se pravi v 80-ih, ko so računalniki bili ogromne omare na univerzah, je Gibson zagotovo uh, bil preroški in je seveda prerokoval današnji internet. In naj zaključim z citatom iz članka Gregorja Vuge. Gibsonovo naivno in domišljivsko opisovanje tehnologije že desetletja navdihuje in jezi tiste, ki v resničnem življenju opravljajo skoraj romantično vlogo kauboja kiberprostora. To se mi tudi zdi čudovito. Zdaj pa, če so slučajno kakšno vprašanja, glede tega. Če pa ne, pa prosim nekoga naj požene filmski napovednik za film, ki ga vsi dobro poznamo in prav tako spada v cyberpunk. Zdaj pa moj prispevek. Ja, sicer vam bom predstavila zgodbice iz uh, Cyberpunk special številke revije Sirius, da mogoče na praktičen način uh, slišite um, te vse značinnosti cyberpunka v samih zgodbah. Sirius je izhajal pod okriljem Zagrebške novinarske hiše Vjesnik od leta 1976 in sicer je bil mesečnik, objavljal je zgodbe različnih avtorjev, seveda znanstveno fantastične in bil je zelo uspešen, kajti na svojem vrhuncu je imel tudi 30 naklade in je bil dvakrat leta uh, 80 in leta 84 izbran za najboljši evropski znanstveno fantastični časopis. Uh, poniknil je leta 1889 iz ekonomskih razlogov, 19 no, 1989 iz uh, ekonomskih razlogov in zadnji urednik Siriusa je bil Gospod je Prčič, ki je dobil status urednika, ki je pokopal Sirius, kajti dejstvo, da Sirius pač bi mogel več izhajati, so objokovali po celi Jugoslaviji in je gospod Prčič bil obtožen, da je on uničil Sirius, čeprav to seveda sploh ni res, jaz se s gospodom pogovarjala pred kratkim v Zagrebu. On je drugače sedaj, zdajšnji sedaj, urednik National Geographica za Hrvaško. In eh, mi je zaupal eno anegdoto z gospodom Gardnerjem Dozoajem, ki sem ga preomenila. To je tisti bil urednik, ki je spodbudil eh, populariziral izraz cyberpunk. In je anekdota zelo zanimiva. Gre namreč takole. Gospod Prčić in gospod Dozoa sta bila istočasno Na neki založniški zadevi, zdaj ali je bila to konvencija ali festival, se ni važno, nekje v Ameriki, sta se spoznala, vsak je pokazal svoj časopis, gospod Prčič svoj Sirius, gospod Dozoaj svoj Asimov science fiction in sta se dela za mizo, se pogovarjala, pila viski in tako naprej. In je bil dogovor, eno rundo plača gospod Prčič, eno rundo gospod Dozoa in tako nekaj časa, na kar Čez nekaj časa gospod Dozoa neha plačevati runde in gospod Prčič plača eno, plača drugo, pomisli mogoče človek pozabil, plača tretjo. Na kar vpraša uh, Dozoaja, poslušaj, a ja sem te kaj užalil, a kaj narobe, zakaj ti več ne plačuješ runde? Na kar odvrne Dozoa, zakaj bi jaz tebi plačeval runde, če si ti bogat človek? bogat človek, kot, kot tebi ideja, da sem jaz bogati človek. In doza naredi preprosto stvar. Odpre impresum Siriusa in odpre impresum svojega Asimov Science Fiction. In razloži. Poglej, poglej mojo revijo. Imaš glavni odgovorni urednik, glavni urednik, namestnik urednika, tehnični urednik, grafični oblikovalec, bla bla, bla skratka, 30 imen. V tvoji reviji tri imena. Če vi trije dobite isto plačo kot nas, 30, to pomeni, da ti deset desetkrat večjo plačo kot jaz. Na kar gospod Prčič premišljuje, pa reče, čakaj malo, ti bom jaz povedal, koliko jaz imam plačo. In razmišlja in seveda v glavi pomnoži svoje mesečno plačo, tako da Američano seveda pove znesek, kolikšna mu je letna plača. Premišluje pomnoži, dobi znesek. Mi se mu zdi blabno premajhen in ga pomnoži krat dva in pove kolegu, moja plača je toliko in toliko. Na kar za razmišlja: Uf, stari, slaba ti je to mesečna plača, <laughs> na takar tri runde na moje ime. <laughs> se pravi, toliko kot primer, kakšna je bila situacija v Jugoslaviji in da sploh ni čudno, da je Sirius, Propade. No, v tej številki Siriusa eh, prva zgodba Video star eh, pripoveduje zgodbo o 21-letnem mladeniču Riku, ki je vodja neke tolpe in nekega dne eh, ga, konkurenčna tolpa ga zastrupi in on končal v bolnici, Ker ga pozdravijo z nekim novo odkritim zdravilom in ga, ker so se vedemo izčrpali finančne rezerve, ga pošljajo k, kot na neko borzo, neki svetovalki za zaposlitev, ki, ki je on všeč in tako naprej, kratko začneta po hitrem postopku želeči skupaj. In to se se odvija v nekem drugem mestu in naš enak Rik Seveda ne more brez svojega življenja uh, tolpe, to tisto. In se začne malo po mestu sprehajati, po gostilnah, po kafičih, sem pa tja, spozna tolpo z imenom Kartun Mesaja, se pravi pre, Risani prerok, prerok iz risanke. Uh, in člani te bande, te tolpe imajo zelo ekstravagantna in čudna imena, Na naprimer Superdevica ali Besni Jezus ali Kapitan Islam, In to so vse najsniki. Recimo Superdevica je 14-letna punca, ki je s plastično operacijo modificirana, ne vem, nos je razpotegnjen, ima železne zobe, skratka, totaln frik. Ampak to je seveda popularno in to je zelo cyberpunkovsko. In uh, naš Rik to tolpo prepriča, da bi izvedli rob. In sicer rob bolnišnice, v kateri so ga pozdravili, ker imajo tisto odlično zdravilo, ki ga lahko najsniki preprodajo kot drogo in blazno zaslužijo. Oni seveda so takoj za stvar in izpeljajo rob, ukradejo to zdravilo in Riku prikažejo posnetek. Uh, Kako so to sploh izvedli, Naj Se pravi, ena izmed udeležen kropa je imela v, v mini kamero in so snemali, sem pa tja, oni to njemu prikažejo in mu rečejo, poglej, to bo novi hit. Mi bomo te obraze, naše, spremenili z drugimi, to bomo dali, to bomo razširili in to bo hit boš videl. Rika, ta njihova stvar, ta tehnologija ga sploh ne zanima, samo denar in proti koncu zgodbe se izpostavi, da... Uh, Je tolpo prevaral za dosti več, več kot jim je dal vedeti, in se mu tolpa zelo maščuje na način, ki ga sicer ne bom izdala, da ne bo, spoiler, ampak kaznovanje. Zelo je kaznovan. Pa čeprav je pozitivnež in načeloma good guy ampak vse zgodbica nima srečnega konca. V tej zgodbi je tako že opazno ne, ta neki tipični kiberpankovski motivi, droge, tehnologija in tako naprej, ne, kar je značilnost cyberpunka. Naslednja zgodbica Michael Swanwick in William Gibson, Dogfight. Pritem naj omenim, da bo Michael Swanwick, kot znani cyberpunk pisatelj naslednji teden slavnostni gost na konvenciji v Zagrebu s Ferakom. In, če kdo ima čas, čega mislim, jaz vsekakor grem, Petr tudi, in bova celo naredila intervju z njim za Glasilo neskončnost, tako da v junijski številki bo. Se pravi dog fight. To je zopet ena tipična kiberpankovska zgodba o enem, seveda, kriminalcu, kaj pa drugega. Kriminalec beži iz nekega mesta, vozi se z avtobusom, avtobus se ustavi v neki neke male mestecu, gre dol z avtobusa, da se neki kupi za jesti in vstopi v gostilno. In gostilni je priča nenavadnemu boju z virtualnimi letali. Udeleženci boja upravljajo vsak po ne vem nekaj teh aviončkov in sicer z voljo misli. Majo neko zadevico, neki gadget, ki si ga zataknejo na uho in se koncentrirajo in upravljajo te avione in eni druge napadajo in tako naprej. In to je njemu sicer všeč, luštno, glavni zmagovalec je neki čudak v invalidskem vozičku in gre naprej tale naš enak. In seveda, prvo sem na poti v študentski dom, ker mu je bila logika, ja sem mlačen, študenti zihra imajo kaj za podzob. <laughs> in potrka na neka naključna vrata, tam spozna Nens, ki je študentka informatike, in se zapleta zapleteta v razmerje in tako naprej. In uh, naš ropar fascinira nad to igro, gre v prvo trgovino, seveda okrade igrico, se vrne nazaj in začne on vadi upravljanje teh avionov. Aviončko in mu ne gre, in se mu ne smeji, ha, ha, ha loser, ha, ha. In mu zheka uh, malo igrco, popravimo mu čipovje, ne vem to, tisto, tak da bi boljše upravljal te aviončke. In ona mu to nardi. in on izove na dvoboj glavnega zmagovalca uh, te igre, tistega čudaka v invalidskem vozičku. Um, Zdaj je vprašanje, ali je zmaga, ali ni, spet puščam odprto um, in podarjam, da gre zopet za eno tipično uh, kiberpankovsko zgodbico, seveda ne gre brez drog, ne gre brez uh, visoko razvite tehnologije in kriminala. To, to je to. Naslednja zgodbica. Pretty Boy Crossover, zanimiva zgodbica, ženska autorica. Um, gre za junaka, ki se imenuje Lepotec. Lepotci so v tem svetu posebna kasta ljudi. Oni so kot recimo neki današnji, ne vem, ti idoli, ne vem, pevci, igravci, so kasta, se pravi, lahko so moški ali ženska, jedina je pomembna, da so lepi, da so čudoviti, da so prekrasni in jih ljudje tudi tako dojemajo in jih obožujejo. ko vidijo lepoteca na ulici, oh, oh, lepotec, ne? In mi spremljamo enega takega lepoca, ki je moškega spola, ki je vstopi v neko diskoteko, si tako, oh, lepotec, lepotec, aha. On pa je zelo zamišljen, on si nekaj premišljuje, nekaj ni v redu, Premišljujo o smislu svojega obstoja, o življenju nasploh in tako naprej, se pravi, ni neumna blondinka, kot bi nekdo lahko sklepal, ne. Um, in iz teh njegovih misli izvemo, da njega zelo skrbi neki klic, ki ga je dobil od neke skrivnostne skupine, ki jo imenuje Oni z veliko začetnico um, in stopil v diskoteko, premišljuje, kaj bi Oni želeli od njega, kaj je zdaj to tisto, ne? Ljudje plešejo, se zabavajo, njega to sploh ne zanima. In diskoteka kot diskoteka ima en ogromen zaslon, kjer se vidijo ti presavci tako naprej. In v nekem trenutku naš lepotec na tem ogromnem zaslonu zagleda svojega prijatelja Bobija. Bobi je pa bil tak isto lepotec, ki je pred nekim časom izginil In je naš lepotec vedel, da so ga odpeljali oni, ti neki skrivnostni ljudje. In Bobi iz tega zaslona nagovori tega našega lepoca. Aha, si prišel, dej pridi, pridruži se mi, bo vam dva skupaj spet uh, se zabavala, to tisto. Naš lepotec je čustveno razrvan, ne ve kaj bi storil, Bobi, Bobi, zapustil si me, Celo zaleti se v tisto steno, se cmeri, bobi, bobi, tale ga to laži, ja pridi k meni, boba spet skupaj, nananana. Na, na, na. uh, medtem pa se pojavijo možjev črnem in tega našega lepota odpeljejo v neko skrito sobo in mu ponudijo uh, biznis. Rečejo mu, on je seveda čisto čustveno, Jo, Bobi, Bobi, dete mi Bobija nazaj. Oni pa mu rečejo, da ga lahko pretvorijo v živeči podatek. pokažemo mu tehnologijo, vse to mu razložijo. Lahko postane tridimenzionalna podoba, tako kot je Bobi, ki bo lahko v kateremkoli trenutku, kjer koli. Se pravi, odpovedati se mora svojega fizičnega telesa in minljivosti te svoje lepote, da postane podatek in da bo večno lahko lepotec in seveda na zaslon prikličejo tudi njegovega Bobija, ki iz zaslona nagovarja našega lepotca ja, pridi, pridi, z mano bova skupaj in tako naprej. Zdaj, ali se naš lepotec odloči za ta prehod ali ne naj spet ostane odprto, Um, ampak Tudi v tem primeru gre za tipičen, tipičnega junaka cyberpanka, za to tehnologijo, ki se sprašuje, ali je uh, živeči podatek organizem ali ni, konec konca se lahko razmnožuje in tako naprej. Gre za ta neka globoka moralna vprašanja. Um, tudi v tej zgodbici nastopa droga oziroma narkomanija, sicer v drugačni obliki, v obliki zabave oziroma tem nekim eskapizmom pred življenjem, pred vsakdanjim življenjem. Naslednja zgodbica je zgodbica srbskega avtorja golo sečivo oziroma golo rezilo, če bi prevedlo slovenščino. Gre za enega hm, simpatičnega junaka, ki je kiborg, zato, ker ima modificirano telo, čipi, skeneri, to tisto oči so, skeneri, motorički in tako naprej. Komandos je zato, ker je vedno sodeloval v vojaških akcijah in tako naprej. Ninja je zato, ker je plačani morilec in ker zelo rad uporablja šurikene, samoraj pa tudi, ker mu um, je najljubše orožje je katana. Um, no in tega Hirošija, Hirošij mu je, onako ime, kontaktira skrivnostna organizacija, evo, to so spet te korporacije, kontaktirajo ga, eh, ker želijo, da ukrade čip, ker on ima status eh, morilca, komandosa in tako naprej, oni želijo neki čip, on zagotovi, da se on več s tem ne ukvarja, da on več ni kriminalec, noče se s tem ubadati, na kar mu povejo, da mu lahko ne z denarjem, ampak z neko drugo dobrino in sicer mu lahko ponudijo pozabo. Kakšno pozabo? Hiroši je nekoč bil poročen in je njegova ljuba žena spremljala celotni ta proces, kako so njega počasi modificirali in spreminjali v kiborga in je ob tem blazna trpela in on je uh, izgubljal in svojo moškost, dobesedno nima genitalij um, in druge neke podrobnosti spreminja vse enostavno v stroj, ne? in ona tega ni mogla prenesti in ga je postila. In Hirošijo je blazno žal, uh, in ima slabo vest in tako naprej, in tale korporacijam mu lahko ponudi pozabo, se pravi da mu izbriše spomin na ta leta na to in tako naprej. No to je zdaj že vabljiva ponudba in Hiroši se odloči, ok, bom storil, bom ukradel čip, to mi je zadnja naloga, nikoli več nič, potem bom vse pozabil in tako naprej. In si za partnerko v tem zločinu najde eno hekerko oziroma nekdanjo hekerko, dekle po imenu Maja, ki je prostitutka in ji ponudi denar, da z njim skupaj, da skupaj ukradeta ta čip in tako naprej. In ona bi si lahko s tem denarjem začela novo življenje, se pravi, ne bi več bilo treba se prodajati in tako naprej. In ona seveda pristane. In ona dva ispeljeta kako pa ne bi, če je to kibor komandos, ninja, samoraj, ispeljeta rob perfektno. To je taka akcija, to je hollywoodski film, to se vse, letijo po sod, katana, reže, tiste negativce, ukrade ta čip, vse super. V se seveda zaljubita uh, romantika, posotne in se vozita proti zmenjenem prostoru s tisto korporacijo, načrtuje ta skupno življenje, bova šla tam, tam, tam. Ampak to ni konec zgodbe. Se pravi, zgodba nima patetičnega hollywoodskega konca, kjer je vse okej okay in vse super, ampak se na koncu zgodi nekaj, uh, da naš junak, mora še enkrat aktivirati svoje skenerje in čipe in svoje celotno telo um, v neki akciji, ki je ni pričakoval in ki zgodbo pušča odprto, se pravi, odpušča konec zgodbe za različne interpretacije. Slednja zgodba Snow job. Zopet eh, Michael Swanwick. Snow tukaj predstavlja eh, kokain. Tale zgodbica je, izmed vseh zgodbic v tešči Veliki Siriusa, ima najbolj nenavaden začetek, najbolj akcijski. Spremljamo enega tipčka, ki teče po neki ulici, laufa, laufa, laufa, njega pa lovijo policaj. In tale sprašuje, jo, jo, a bom ubežal, ne bom ubežal, da, da, da, da in se obrne v neko stransko ulico, češ, da bo policajem pobegnu, ampak je ulica slepa in ne more naprej, stena, b. In eh, potem retrospektivno izvemo dogodke, ki so se odvijali nekaj ur prej. Naš enak je v nekem nočnem klubu eh, prodajal kokain in je do potankosti opisano, celoten ta proces, kako je ponudil kupcem, kako je naredil črtice, ne vem, kaj še vse. Um, ampak je uh, potencijalnega kupca zaprknil, kaj ti najel je neke uh, najete igravce, da uprizorijo policijsko racijo in se, se kupece seveda prestrašil, ko je videl policaje in je zbežal ven. Ampak je predtem zagrabil eno vrečko kokaina, ki jo je tako ali tako že plačal. Zagrabil je vrečko kokaina, pobegnil ven, vrečko je pa tudi že plačal. In to naš junak je opazil prepozno, da mu ta ena vrečka manka, kaj ti v njej je bil. Uh, ni bil pravi kokain, ampak ne vem, moka, nekaj skratka, prah. Tudi, od zlomka kupec stopi ven iz uh, tega lokala, gre, Zunaj so pa čakali pravi policaj, kako so zvedeli, da se bo to odvijalo, ne vem. In uh, tega kupca pregledajo in mu najdejo to vrečko. In seveda imajo tehnologijo, da takoj uh, Oni to tako je gotovijo, da, je to, da to ni pravi kokain, da je bil naplahtan. V tem trenutku pa tudi stopa ven iz lokala naš jinak. In ko policaji se temu kupcu smejijo, ha, ha, ha, je, ne, ni to pravi kokain, je čist bes, ne, pogleda na okoli in vidi prodajalca. In pokaže policistom on, on. on. In ga začnejo policisti goniti. In se v tem trenutku spet postavimo na začetek zgodbe, kjer tale naš enak teče pred policisti beži beži, pride do stene, ne more naprej. Kaj se zgodi? zgodi se en nepričakovani čuden zelo twist v zgodbi, kaj ti tip stopi skozi steno? ima neke kratkotrajne psihične blodnje, na, na, na, na, in se kar naenkrat, brez razloga, brez česar v dnevni sobi, čudni dnevni sobi, kjer nasproti njega sedi v fotelju ta kupec, ki ga je zafrknil in ga dogleda. <laughs> Zdaj, kako gre zgodba naprej, spet ne bom povedala, um, da ostane iskrenost, ampak gre za en netipičen uh, motiv ki bi sicer mogoče nekdo lahko rekel, ne, da je danes že dosti opevan, ampak takrat je bil zelo inovativen. Skratka, priporočam zgodbica, meni je bila zelo všeč. In zadnja zgodbica, spet William Gibson, oček cyberpunka, um, New Rose Hotel, zgodbica je... Tukaj tako povem, da recimo za nekega hitrega bravca, kot sem osebno tudi jaz, bi znala biti težavna, kaj ti gre za kot prvo, prvo osebno pripoved in spominjanje, retrospektivno spominjanje, pobešanost z čustvi in tako naprej, tako da mi je izmed vseh zgodbic to bilo najtežje prebrati, zato je bo tudi težko predstaviti. E, skratka, če izuzamem... <laughs> vsa uh, ta čustva nastanja in, če povem samo zgodbo akcijsko, gre za enega junaka, za enega tipa, ki leži v hotelu, New Ross Hotel. Uh, in to je prav pravzaprav hotel, kjer so narekovajih krste. To so zelo majhni prostori, visoki en meter dolg tri metre, kjer ljudje pridejo samo prespati. On leži v tem prostoru, in v roki vrti žensko pištolo in se spominja zgodbe, ki se potem na neke strani odvija. Spominja se zgodbe, kako sta on in njegov kolega, zopet od neke velike korporacije, dobila nalogo ugrabiti znanstvenika, ki je izumil novi izum, sintetizator DNK, to je... Čudovita zadeva in ta korporacija želi tega znanstvenika in ta izom. Zato ona dva sta dobila nalogo njega ugrabiti. In zdaj ona dva malo premišljujete, kako bi to naredila, sem pa tja. Medtem pa spoznata fatalno žensko Sandi, ki se zaljubi v našega enaka, Nema ta ljubezensko razmerje, oh, to vse je zopet romantika, to tisto. In ona dva pač s kolegom poskušata to žensko prepričati, ker je pač tako zelo privlačna, da bi mogoče tega starega znanstvenika malo očarala s svojimi ženskimi čari in tako naprej, da bi ga zapeljala in mu potem ona ukradla ta veliki zom. In začu, da ženska pristane. Ja, dobro, ok. In ženska tudi zadevo ispelje. Ampak... Na koncu se izpostavi, da ženska le ni bila tako čudovita, kot je smatral naš junak, ko se v njo zaljubil, in ženska oba moška veselo izda. In se spet vrnemo na začetek zgodbe, ko se razočarani psihično zlomljeni junak v tej krsti s to žensko pištolo, njeno pištolo še vedno igra in premišljuje in za petami so mu vsi živi in korporacija in policaji in tako naprej. In kaj bo zdaj storil s to njeno žensko pištolo? Najostane zopet vprašanje. Um, to je vse z moje strani, hvala lepa. Ja, so mogoče kakšno vprašanje. Zdaj pa prepuščam besedo Petru ki bo predstavil Cyberpunk na Japonskem. Torej, uh, lepo zdrav, um, Cyberpunk na Japonskem. Um, Sicer je naslov Kiberpunk na Japonskem, ampak je res naslov malo zavajojoč, ker bom govoril samo o Kiberpunku v japonskih stripih in animiranih filmih in serijah, za katere so se na Zahodu po uveljavila izraza manga in anime, manga za japonske stripe, anime za japonske animacije. Um, Ja. Torej, prenos izraza kiberpunk oziroma cyberpunk na Japonsko že sam po sebi je problematična zadeva. Ker je pač bil Cyberpunk um, se je razvil na Zahodu, bil je pogojen z nekim dogajanjem v znanstveno-fantastični literaturi. Z pogojen z družbeno situacijo v ZDA v 80ih letih, ko se je razvil. Japonska pa je bila um, tako rekoč duhovna domovina Kiberpanka, kot se je izrazil Gibson. Veliko vizualnih elementov in uh, motivov so bili v, močno vezani na japonsko. Dosti krat je bilo tudi dogajanje postavljeno na japonsko, na primer v tem New Rose Hotel, ko je pravkar povedala Tanja. Um, Gibson je celo rekel, da kar on piše, je bila japonska njegova trgovina rekvizitov, se pravi, izposoja vse ideje in tehnologijo iz japonske. Um, zdaj bom kar prišel na posamezna dela, kasneje se bom bolj posvetil značilnostem. Kar, um, prvo delo, ki se, je, ki se približa kiberpunku, je uh, strip Akira, začne izhajati leta 1982 in je Postavljeno je v temačno prihodnost, glavni junaki so neki mladinski delikventi. Pred nekaj leti se je začela tudi in končala Tretja svetovna vojna, zato je japonska bolj ali manj obobožena in narobu nekega socialnega zloma. Um, problem akire za ovrštevv v Kiberpank pa je v tem, da sami zgodbi ni podarka oziroma sploh, jano, um, ni podarka na razvoju tehnologije. Um, ampak je glavni motiv v zgodbi parapsihološki, oziroma psiho kinetični pojavi enega odlikov. Zato tudi težko, da ga obvrstimo pravi kiberpunk. Strip je, kot rečeno, izhajal med leti 82 in 90. Posnet pa je bil tudi film, animiran film, leta 89, ki je bil velik hit. Um, tako na japonskem kot tudi drugje druge po svetu, se pravi v ZDA, tudi v Evropi. Um, um, človek, ki pa je verjetno najbolj razširil kiberpunk na japonskem v stripovskem svetu, pa je avtor Masamune Shiro, stripovski avtor. On, on se ni rodil leta 1982, ampak je takrat začel izdajati svoja stripovska dela. In v njegovih delih je tista prava kombinacija, mešanica drog, kriminala, kibernetike, temačne prihodnosti, ki so značilnost kiberpanka. Um, njegovi stripi so tudi zelo tehnični. On je vedno je bil zelo na tekočem, oziroma še vedno je z stanjem v tehnologiji. In to tudi uporabi v svojih stripih in tudi večkrat njegovi stripi so polni nekih um, opomp, avtorjev pot uh, na dnu strani, kakšna je tehnologija danes, odkot je dobil idejo za futuristično tehnologijo, ki jo je uporabil v zgodbi, ali bi to sploh bilo možno in tako dalje. Zelo... Zelo podrobno in pa zelo znanstveno se tudi loti posameznih skupin. Um, bolj kot njegova lastna dela, pa slavo pobirajo animirani filmi in animirane serije posnete po njegovih delih. Njegovi, njegovi bolj znani stripi so Ghost in the Shell, uh, Dominion, Tank Police, Apple Seed. Uh, večina njegovih stripov je bila večji ali manjši hit, ali na japonskem ali pa po celem svetu, tudi na Zahodu. Prvi, prve animacije, ki so se približale kiberpunku, prva je bila Bubblegum Crisis. Um, postavljena je zgodba je postavljena na bližjo prihodnost. Eh, pomembna je ki kibernetika. Prisotne so korporacije, kar ni pogosto v japonskem cyberpunku. Eh, glavna, glavna tehnologija, ki se uporablja v Blade Runner Crisis pa je so ojačani oklepi, se pravi ti neki eksoskeletoni. Tak, Kovinski oklepi, malo pozabil tudi e, Tukaj sta dve strani stripa Akira, e, dve, dva, dve strani stripa Masomune Širova, e, in pa Babogan krajs na levi, se pravi, to je taki neki kovinski oklep, ki pojača moč tistega, ki ga nosi in, se pravi, glavni liki, ta punca se bojujejo proti nekim um, ponorelim robotom, se pravi, razvoj umetne inteligence je prišel tako daleč, da so um, roboti dosegli neko svojo vlastno inteligenco. Um, sledil je, animirana serija Patlabor. Tukaj pa že malo bolj problematična obrstitev v Cyberpunk. Glavni liki so policaj iz policijske enote, ki se bori proti terorizmu in upravljajo z takimi velikimi, 40-metrskimi, verjetno, roboti in se bojuje proti kriminalu. Um, tukaj je problematično presem to, da junaki so um, zelo pozitivni, pravi ni tistega elementa, Uh, ambivalentnosti junaka, da je da bi se lahko ga, da ga lahko obravnavamo tako pozitivno kot negativno. Uh, leta kasneje je še prišel, leta 88, isto Dominion Tankovic, ki je posnet po delu Masomo Širova, se pravi, že po zasnovi je bliže kiberpanku kot je splošno uvejavljen. Ehm, Battle Angel Alita se pojavi kot strip leta 91 in izhaja do leta 1995. Ehm, animirana serija dvodelna pa nastane leta 93. Tukaj spet je problematično, ali je to kiberpunkovsko delo ali ni. Zgodba je postavljena namreč daleč prihodnost metropole, ki so nekak značilnost um, kiberpanka v, v zahodni literaturi so uničene. Človeštvo je na robu preživetja, spre, Ni na robu bojujejo se med sabo za preživetje. Um, tako da Sicer je napredek v kibernetiki, samo um, to ni tisti pravi kiberpunk. Leta 1995 se še potem pojavi Armitage III, um, ki je um, videoserija, ki je velika referenca na Blade Runnerja, na Neuromanta, Potem ima, ima, ima tudi motive iz peklenske pomaranče. Um, na to delo lahko gledamo bolj, kot na neki homaž popkulturi, zahodni pop kulturi. Uh, to delo je nekak zadno iz obdobja, um, iz tega obdobja kiberpunkovskega na japonskem. Leta 95 malo zatem se pojavi animiran film Ghost in the Shell eh, po Samona Širova, ki je spet bil velik hit, eh, tako na japonskem kot na eh, Zahodu v ZDA in v Evropi. Eh, Vrtel prikazan je tudi bil na TV Slovenija. Eh, in je bil prelomnica v večjih pogledih. Eh, Prvič je v večji meri vključeval računalniško animacijo. Zgodba je bila zelo resna, tudi zelo umetniško je bil zelo dodelan tehnično. Že po samem tem, ker je nastal po delu Masomune Širova, je zelo blizu kiberpunku, glavni junak je kiborginja, ki je od svojega prvotnega človeškega telesa obdržala le svoje možgane, um, Celotno njeno telo pa je robotsko. Prvič se tukaj v tem animeju pojavi tudi kiberprostor. Uh, prvič, da ima neko pomembnejšo vlogo. Uh, se pravi, tukaj v tem animeju preko kiberprostora Um, te ljudje iz te enote uh, komunicirajo med sabo. Um, ja, bil je, velik je tudi razvoj uh, kibernetike. Glavno vprašanje, s kerem pa se delo ukvarja, pa je vpliv uh, razvoja tehnologije na človeško družbo in človeško telo. Glavna jonakinja se več čas sprašuje, um, ali je ona še človek, ali je nekaj druga, ali so, ali lahko roboti pridobijo neko inteligenco, ali so to le urodja človeka. Um, za delom so, je sledilo več. Um, Del, del, ki so se močno upirali oziroma so vzeli to delo za inspiracijo in so se na bolj res način, eh, z resnejšimi zgodbami posvečali kiberpunku, razvoju tehnologije, tudi eh, genetskemu inženiringu, naprimer, eh, Serial Experiments Lane se posveča eh, razvoju kiberprostora. Blue Sadmarine No. 6 se posveča posledicam genetskega inženiringa. Eh, tudi Stripe ponovno doživijo spon. Eh, v kratkem času se pojavi več del, ki so Cyberpunkovska, Ghost in the Shell 2, Blame, uh, nadaljevanje Battle Angela um, novi autor, Hiroki Endo, se pojavi, čigava dela tudi raziskujejo in uh, se posvečajo Cyberpunkovskim temam. Uh, še kasneje se pojavijo, televizijske serije Ghost in Shell tudi drugi del Ghost and Shell filma. Se pravi, za v tem času nekako doživlja kiberpunk v japonskih delih neko novo renesanso. Tudi delo Apple City je nastalo leta 2004. Se pravi, v zadnjih desetih letih, ko je uh, kiberpunk na, na Zahodu, se pravi v Ameriki in v Evropi, skoraj da že izumr, uh, na japonskem še vedno najde občinstvo, najde um, ustvarjalce. Uh, neka značilnosti kiberpunka na japonskem Na japonskem, se pravi, kot sem rekel, v zadnjih desetih letih je kiberpunk imel močen spon, ni ga bilo veliko ravno razmeroma veliko v 80ih letih, ko je na Zahodu imel to svojo glavno obdobje. Zakaj je temu tako? Na Zahodu je eden glavnih motivov v kiberpunku Bil predvsem um, izguba moči države na račun velikih korporacij. Uh, ZDA, ZDA so res na nek način doživljale izgubo moči, ekonomske moči, predvsem na račun uh, Japonske, ki je v 80-ih letih bila na svojem ekonomskem vrhuncu. Um, Na Japonskem se tako rekoč v 80-ih letih težko so si ljudje sploh predstavljali, da bi prišlo do nekega propada civilizacije oz. propada moralnih vrednot, kot si to predstavljal Cyberpunk v Ameriki. Kar pa se je spremenilo leta 1990, ko je na Japonska doživela borzni zlom in uh, mnogo ljudje je bilo pahnjenih vrev, In tudi takrat so zgodbe postale bolj resne. So, um, ljudje si, so si lažje predstavljali neko bolj temačno prihodnost. Uh, naslednja točka je, da so strip in animacije Dolgo časa bile nekak bolj lahkotni mediji, se pravi. Um, za množično uporabo so bile teme bolj lahkotne. Um, uh, Pogosto so bili, je bilo, uh, so se kiberpankovske teme mešale v komedijah, Uh, pogosto so tudi bile um, povezane razvoj tehnologije z nekim uh, fantazijskim okoljem. Uh, ali pa tudi uh, na primer kjer je razvoj tehnologije povzročil prepad, na to se je spostavilo neko bolj idilično fantazijsko, um, okolje, vseeno pa so se obdržali, neki tehnološki elementi. Cyberpunkovske teme pa so se tudi pojavljale v erotičnih animejih. V japonskih delih je tudi ni bilo, niso se pojavljale korporacije, oziroma v zelo omejenih merah. Na mesto korporacije pa je ponovadi stopila država, ki je zgodovinsko gledano je bila država tista, ki je um, ljudi, japonski ljudi, um, nekako vedno zavajala, jih opeharjala. Se pravi, japonska oblast je združena nekak že od 16. stoletja, medtem ko na zahodu so države, kot jih poznamo danes, uveljavljene nekje v zadnjih 200 letih. Se pravi, ta kontinuiteta od feudalizma, ko, so, ko je bil glavni namen oblasti, da izkorišča ljudstvo, Ta kontinuiteta se je obdržala vse do danes, se pravi v očeh ljudi ni bilo nekak zamenjave oblasti. Um, zato um, so v kiberpunku na mesto megakorporacij pogosteje ali koruptna država ali neke strankarske spletke, militantne, stranke, ki hočejo prevzeti oblast, ali kakri skrivni programi, bojske. Se pravi, ti elementi zamenjajo omega korporacije. Poleg tega pa tudi protagonisti niso enaki kot v zahodnem kiberpunku. Medtem, ko so v zahodnem kiberpunku nekaki antijunaki, hekeri, ljudje na robu, uh, zakona, nekako ambivalentni liki, ne veš, a, ne možeš se odločiti, a v bistvu niso čisto pozitivni, niso čisto negativni. Uh, je dolgo bilo v uh, japonskih delih predvsem pozitivni junaki so bili, so prevladali. Poleg tega pa so um, v večini teh kiberpankovskih del junaki člani ali policije ali vojsk. To je zelo zanimivo, ne vem zakaj ampak nekako je prišlo do tega. Tudi ni pogost prostor kot tak, ker je v bistvu je to ena zelo težavna stvar za upodobiti. V literaturi enostavno ga je opisati, medtem ko so uh, kiber prostor se v stripih in animejih ni pojavil nekje do sredine devedesetih. Ja, jaz pokončal, ima kdo še kakve vprašanja. No, to je splošno, če bi lahko razen na splošno rekli? Ja, no, on se ti misli, da bo izmislil, da bo izumil internet ali kaj takega. Se pravi, cyberpunk kot tak je gotovo preroški žanr in ravno zaradi tega je mogoče zanimiv, zanimivo ga opazovati z današnjega stališča, s tem, da se zavedamo tega, da takrat v tem času niso tega poznali, kar poznamo danes. To je meni, osebno sicer žalno zaradi same tehnologije, da te se pa ženske antikologije ne razumem, ne. Uh, jo pač preskočim, ampak je zanimiv uh, sam ta uh, preroški, preroški vidiki in kako se prepoznava vedno znova in znova v zgodbah današnji svet. Kaj um, ti moguši še dva? Um. Mene privlače kiberprank predvsem to, da ima uh, te like iz nižjih družbenih slojev in jih postavi v nekaj take situacije, ki um, jih ne morejo v bistvu rešiti. Vedno, vedno se jim zgodi tako, da, um, da so opeharjeni na koncu, postavljeni v, situa v situacijo, kjer ne morejo enostavno zmagati. Um, in to se mi zdi zelo privlačno na kiberpunku in zelo človeško, bolj kot, um, primer ne vem, v kakih drugih žanrih znanstvene fantastike. Ja fantastike, pa srednje v splačuje, da si, si opriti, ne? Uh, To je sam dekanka, ne? Znasljeno znasljeno revolucija. Zasme je fantastično, ne? E, tako je ti pač to v bistvu, zase fantastika, samo opera, se dogaja v Rasiš, da se pač popali, torej, metr... Vrstni, bistvu med vrsta bistvopadi stavov s pospetcem recimo, ne, tako osko, temče pač te zvezne steze recimo, ko spliški povučajo, bomo na da sklep, vse zgodbe so na način pisane, ne, no, tukaj to torej se kopad bistvo tudi vrsta z zemljani podobne zadele, ne. se, torej, znaš, se dovelo veselju, ne? Zelo malo recimo na zemljo, ne? Saj, pa ki pa tu se ozemlilo, to besedno, to je se varno na zemlno, celo mogoče pa nekaj na sropi nižje, in takrat so recimo učitelji, te pisce, ti ustali, ne? da to ni iznasela fantastika. Ne? Da to pač neke je, nekaj pač nekaj uporablja, nekaj ne to mislice, to literatura, ki mogoče pač ne spada z tega žanra recimo. se to neko da, da je, je, je družbeno kritično, zdaj, ko beret, to Zdaj, bolj zelo štaprišno. Zdaj, bolj zelo pa, pa, nekaj. Ampak, heč si povedam, da oni niso uporabljali nekih vesolskeh vladi, da so ukazali. In je bilo to, ve, da če zdaj, kaj znašila, bilamo, e, tcimo, da je znaši da ne, 20 let kasneje, da ne? realisti. Ne, danes to stranjegi, da je in to vlastne, vlastne, vlastne, vlastne, vlastne, vlastne, vlastne, vlastne, vlastne, vlastne, vlastne, vlastne, napravami, vsemi temi, vlastne, vlastne, obstoje tudi tudi ki so ti mesniki, recimo, da prednašajo nekogatkov na telesu, recimo, grepijo, to, handles, ne. Tujna, to je to, ne? Kukaj, je danes kar Kaj, kaj se Uh, v literaturi ne. Se je evogiral v nekaj uh, e, je... se je da je, dead, <laughs> ne, <laughs> Seveda, ne, je pa živi. Ne, to to, to zanimivo. post-kiberpunk je, um, je neka beseda, ki naj bi opisovala nekaj. Meni se nekaj zdelo zanimljivo, mislim, ker v sportu nekaj pa nekaj zdelo aktualno, za v kulturi se sprovocira ogromno sporednih, postranskih kulturnih artefaktov Kaj pa, recimo, druge Smerine, ne samo, recimo, literatura in film, recimo, ok, to še ne tudi televizija sama je, kot mediji v 80-ih, če seveda, recimo ni V uh, morače mislim, da poznam samo nek skajeno na tom je bilo če bilo ka. kaj, običajno so taki trendi zelo uh, hitro razšeljajo v te popularne medije. Ne? Kaj mislim, se praško, uh, figa, biloče, čigolaka, oh, Pošteva, ne tem skaj bomo, mi ni znam. bilo, če ga lahko ne, ne, da je korabila ti Torej, zelo veliko je to, ne je, tjima, no. Yeah, no. Smo, da je zelo dolgo tega, da je zelo ta je zelo malo film, zelo raven. Ampak tukaj mogoče... da ne, zelo res, zelo raven. Ker se je zelo raven. Pravno, nočemo, da se vsi nebežemo, da ne pačkaj, ampak film, ki se navezal do tega, da Mogoče nas zatek, da je milo, ne. Yeah, to pozicija panka v glasnosti ogivljiva. Neče tehnologije. Ne, ne tehnologije, ampak ta pozicija, ne, ne mm -hmm. To v dobi, od Norfigma, ni bilo več, ne, to ali, bolj ljudi, ko to dira, je milo. tako, ne. Kje pač to milo, ne dira, ne, bolj ljudi, če videla, je bilo Ne, se, da da je bilo v rade, ne, ko ste nas podvijali, pa se povedali, da nekrat ste. Pravi v vetro, še ne, ne, ne Hvala hit, tudi sem očitati, znači. Inke veste, pa tudi, da je cilj vrata tvojem 20-20. To je štiri odnosno se. To je pa ideje, bo inke veste vjeti sem račul, da imamo antirag, vrčo pa je tako zaznalo. Vrčo pa ne? Ja, što je vrečo, se dorebo, sam punk, vrči vrči vrči vrči vrči vrči vrči vrči Vse tam vse naj začetku 18, ko je 70, ker je nekaj zgodne glifilo, ki je naredno težko. Vse vse tudi, se je tudi projekt, ko Rosos, ne znamen, gre za računalniški sistem, ki je preuzdana od svetu, bolj pred tvojo aško dispozivo pred vsem tem, in je bilo podobno, nemoj v ki je ciljeno, tudi en tak primer, da je Brainstorm, študisčetek osnes, tudi dvam osnes, da je tudi velj tudi to eno da je in to, se je lada genius, da je tudi da tehnologija, da se morda početi, a je tu torej smer njenoj cilj, ne, izležilejalni da bo neka je, da se početi sa svojo ulico, ne, bo zapustil to svojo, ja, zelo gito, toda če bo ta integracija v Europo, ne? Dobila počisto ta stan, kot to ne tega filma ni pač, ne? Ker ima za dreveni tako malega, regionalca malega ki bodo sfera, zneš Ne? ki v bistvu obetvali vse one v bistvu korporacije in stile. Ne? Tega Več v filmu. To je bilo tudi, da te ima za povrli vod. V tem času se zgodla globalizacija, ki globalizacija širi svoje pač, tržne ekonomijo v vzod. Pač, ta sistem, da tudi v ekonomiji, pač, da jih diga, se tudi zelo močno prijeva. In vse te teme so izpadne ali narecena nam ni več ta je tu na ulici, ne, ampak ki pač enjila, nek, ki je pač mogoče in bila je za nekih predmestnih, ki včeraj še tisto v bistvu, boce za okolje na razgorel, če nimate res postel, ne. ne. ne? Torezgodbe se so spreminile, ne. To je tisto, ne. In zato zaj, pač, se pač Danes govorimo, neč saj dan na ta način, da na, ni tistega družbenega okolja in tega, reče pa kolaš od sumet, ne. Zato vidimo, ki se je ful tudi da pa Amerika spadna. Ni privedemo, da Rusija razpadna, nekaj imaš popati, recimo, deli, recimo, da imaš je z da In oni na njih pračini to, da sovjetska zveza ospale, ne, Amerika pa razpade na neko držav, dogave. Ne? Tukaj so se pojave tukaj zgodba, recimo. Bi o Rusiji, o svevetski zvezdi? O sovetski ko mi je ne o vse. o recimo, nekaj pri razgledu, da je tukaj bežiško se sreča. Kučamaj namen je moja pričta, ne? Da je ta bistvo ja, ta, je ta film, ne? Kje mi ta film je delava stvari, pač, ne? Ta film mi ljudi, pač Tu ko ti išče rakih zmesinike, ne? Iče rakih materialne, odpadne. Ne, Nekje dele s občinskimi zveza, super organizaciji in potem, ne, s In da za še. To je bilo strahom, da je zelo tehnologija, kot se vzpredo vzpredo. tem da ne. -hmm. Uh, Ampak je pa ta da spada ne.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 Sem Másil, žuala, sem mogoče, se ka v več je demo, kaj se <laughs> S ne sprašujem, če v kakšni drugoj reviji zainteresirano, da bo več publikov podobno temu, kar se je se, da ta interes je bil mimo, če ni bilo. Znači, je bil Matrix naprej je celo pojavil. To daje, celo ta Matrix efekt. Moram, uh... <laughs> prvi, prvi, prvi. <laughs> prvi del, da bolje počneš spin-off, vi ste skošili nekaj spin-off. Hrvski uh, postavljaj. Ali stoji tretji pa drugi del ne? To ne. to priliku, da Japonska, ki je čista specifika zaradi svoje um. temodoška razvojiteljstva in drugače, zakaj tam stavljaj pa še živi? Zakaj še funkcionira? Zdaj, To ne? Pač ko, <sli> <foliage> je bilo Peter razlavi, ne? To kaj Japonska zgodba, da je da je da Vrejte, vrejte, bolj iz krizi, ne se poščne tvoje zato, kaj menej se to. da je mogoče z... Verjetno sem če prepoznala, da se mi Japonska v terenku je Še eno zadnje je, da se sem se vrnil, Eno tudi zgodz, je telo verjetno. Se tega zdi, da je Ne, ne. Mislim, kar, uh, v meni ne, malo ženskih klikov kot so v tem objekti. Ni bojno, ženske so tudi prisotne, recimo Gibsonovi trilogij, Sprol, maši zelo močno, mole, milijons, Vse V uh, meni jaz nisem dobila počutka, da je no. ševinistična. Še. Sicer je erotika, spolnost. Da, nisem to, ki se radi. Zdaj, da že ne tisto je, Je to čisto realno Boj te vloši. V bistvu predvsem bih še biti razne razlike, ne? In to se je recimo, ne? Mm. Beš, ki ima da ne vem, podobne zadnje, ki se potem ta tipa posljedne, kako poskušaj s klasičnim operacijom To tek sluša, mislim, kako v bistvu biti. Ogorce da se bo tukla oči nove, ne? Zato da bo kakšen tako. E Se to klasične republike, To se du moče, se v nekako se bo saiš več, da ta izpost grafično. Posledično ta gledaš, in pomisliš, kako bolj jesni potreba za danščimi razmišljanja mi počne. E ta je politika politička politika in je in je bilo bonus. Rečemo, da je to so se tam zgrnili, ne da je to vedno nekaj posebnega. In vedno smo prečkli te to je to ne boje. Ne, vedno imamo nekaj težav, kot v bistvu tukaj. Ne, vedno kako je bilo, koliko je bilo, je bilo, kako je bilo, kako je je bilo, kako je bilo, je je je bilo, je bilo, je bilo, je kar se tiče globalnega, vidite te že potekajo. pravim vsega ni še to javna skrinost, tako kot je parku, je bilo vodni o detektivkah, te informacije, ki so Johnny Monique, vreanta, to definitivno že ostaja, se pre, pojene, in na reči, da se je na ta se pač stina informacijska, da to je gle informacija o starah glavna glavna teorija o decentralizaciji in glede to so in funkciji države. to Ima ne Mislim, da je ne, pravi so to, to, to ogromno, bi je glede, ne, vidim, ogromno nekakak element, ali pa dva, ne, ne, nikot isto, ne. se teško, vedetno reči, pristalo čisti kaj je to, ne, Zato, Zato, to je ena taka definicija, ki je zrasla znotraj znašan fantastika, in, če samo znašan fantastika, je, tek znašan širok, mislim, da ima neke značilnosti, pa fantastika, to seciraš na in rečeš, to je, kaj je pa, to je hyperpunk, Vsak delitev je lahko delite, delite, čisto Vse e, je nekaj značilnosti, ko se tega držiš. To, je e, sami, je to before, se tega v bistvu da je ne tako sami. so se neke stvari, bolj sem že druge znane fantastike in sovraštite. je verjetno ki sem Ne boj realno, realno, ne. Ta alien srečena komunikacija, to je, še vedno, monotonali misterija, nekako pa informacijska tehnologija, to je to, ko je internet, je stvari, da bi zvol... se je, Ja. ne vse, samo tak, tak tako, za za zaklüček, ne, s temo. No, to to se ide delo, kot da ja. bi recimo, ko presteza te te recimo, govorijo o nekih intelektovski biti, Poskušajo potem noščane te recimo, ne. Kjer na patna recimo, ne. Oni rečejo, ko da se podobno, Tukaj Tukoz ne, trika recimo, Ja, tų, to to nikak glavna glavna se je začela pač še da to je tava, taj, da neka taka v bistvu pa čističe, ne, ki in je so Ja Brazil Tudi v 83-ih sem imel zelo nekaj elementov, kar je bilo je Še Mislim, da nekaj res, tak, res, res, Se z tega eksperimentacija in zizgone, in zagreli, se tudi, da. To so vse pred tem obdovem, da so pač ti glavni je počeli da te pa je pač. se je bi pa na dočin da server bank. Brazil bi bil super server pa ni. Ali pa, če da pažno štornosti, si bil super, štornosti. Mislim, Ali pa, recimo, recimo, se bistopična ne. In ima praktično ženje, kaj ne daj nisem je je na da V bistvu nisem tako V bistvu, ta V bistvu ne? Kot To se da je v bistvu, ne V programu smo imeli revni, vse, skoraj ni baš tehnologija, ne, ne pač samo neki produkt, oni se pismo na neki način odvajajo, več časa se razmišljajo, vi ste ravno vsi drugi stvari rekli, zato če bi ži živeli čez äh, Amerike na recimo če bi bi se tam po srečo To je Mislim, tudi tako, ne, kot gledit, smo rekli. Gledit, Bolj kot neka kulisa, dupaj, ne. Glede se ne. ne. Vsi <gledit> Z t referredi kategoronderi. U Kelli, mutiskči važi, protiv drugi on odbira mu je. Kot poboljence. Krichi valje, da je kraja monta. a smo prikazati eno epizodo iz serije Ghost in the Shell ki se ukvarja z uh, umetno inteligenco. Ehm 25 minut. Če oh, je Ja, komični Komični Cyberpunk postavljam v vesolje in tri pikice z... Ja, kaj je z vesoljem? Zdaj meni se da vesolje ja, zelo Meslim, in, kis, punk, kis, je ravno tako. Zdajno, v majhni meni. Mislim, Cyberpunk je po navadi postavljan nekam na zemlju. Zdaj, zato no, je naprej... Uh, Zdaj, v bistvu, kaj daš kot obvezni elementi Cyberpunka? Ja, v bistvu, kaj daš kot varjev? Ja, seveda, to je spet sebe... tisto omejevanje, kaj, kaj je, kaj ni. Ne? Jaz sem da razmišljal nekam. Me tem razlagajo nekam, nekam bi pa evangeli v festivani, nekaj ima, nekaj nima. Seveda. Kaj je tisti vnak? Več imam časa samo delati, kaj bi drugi poveral, ker nočejo je, imati v podoljnosti. Ja, mislim, elemente kiberpanka lahko so marsikene. Tako da. Nekaj me tudi ubega vzhodni um, je eh, oznanacni fantastički. Mislim, to je, mislim, delitev v, v, v civilizacije. Uh, kako je s tem na shodu, za sovjetska zvezda in to? Ja. To 90 leta, recimo, so sve, kad tega, sovjetska vem, zveza. se Sovjetska zvezda? se Če si je, um, je že v bistvu je, pa, če bi bil se Tako da se ga vedno malo inspirirali. Nekaj časa sem nekaj in ne, ne v tem, kako so dejansko kopirali. Mislim, da imamo zelo veliko podlagnih znanstvenih fantastikov na vzhodu od Češka, Sovjetska Da so dosta baš kopirali svojo kritiko skozi znanstvene fantastike. Ampak no, kar je bilo da Če se spričujem, tudi kaj Pa, drugih skorov, da mislim, kronik je nekaj postovalstv, Mislim, da se od teda. Ne, je do kaj odsugljiva? 80 je tako in se tudi, se iz nekega okora na, znanstveno se, nekakrastiče,